Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ перший. Інспектор Дрейтон сидів очікувально за столом. Це був щуплявий чолов'яга з обличчям, яке наче вирубали затупленою сокирою із покрученого оцубка дерева. Вряди його де його очі зблискували дрібками кремнію, він був злий і знервований. Але Пітер Максвелл знав, що такий чоловік ніколи не виявить своїх почуттів на людях. За цією злістю, чаїлася з бульдога, який, незважаючи ні на що, ревно робитиме свою справу. Це саме та ситуація, подумав Максвелл, яка ніколи, як він гадав, з ним не трапиться. Хоча, як тепер стало зрозуміло, такі сподівання були надто сміливими. Він, звичайно, припускав, що його прибуття до місця призначення з шеститижневою затримкою спричинить певну тривогу тут, на землі. Тому думка, що він зможе пробратися додому непоміченим, була нереальною. І ось зараз він сидить напроти цього чоловіка за столом, і йому слід взяти себе в руки. «Я не впевнений, що цілком розумію», – звернувся він до інспектора, – «чому моїм поверненням на землю зацікавилася безпека? Мене звати Пітер Максвелл. Я працюю в коледжі надприродних феноменів у Вісконсіні. Ви бачили мої документи?» «У мене немає запитань щодо того, ким ви є» сказав Дрейтон. Можливо, трохи спантеличений, але не більше. Мене турбує інше. Професора Максвелл, ви не могли б сказати мені точно, де ви були? Можу вам сказати небагато, відповів Пітер Максвелл. Я був на планеті, але ні її назви, ні координат не знаю. Вона може знаходитися як у межах світлового року, так і бозна де за краєм. У будь-якому разі, сказав Дрейтон, ви не прибули на місце призначення, вказане у квитку. Не прибув. Підтвердив Максвелл. Можете пояснити, що трапилося? Я можу тільки здогадуватися. Спершу я припускав, що мою хвилю перенаправили. Точніше, спершу перехопили, а тоді вже перенаправили. Не відкидав я й думки, що у передавачі стався збій. Але, здається, таке неможливе. Передавачі використовуються сотні років. До цього часу всі ганджі у них мали бути виправлені. Тобто ви хочете сказати, що вас викрали? Ну, можна і так потрактувати і ви, попри все, нічого не хочете мені розповісти. Я вже пояснив, що тут і нема більше про що розповідати. Ця планета може мати щось спільне з колишарами?» Максвелл похитав головою. «Я не можу стверджувати достовірно, але я не вірю у такий зв'язок. Їх поблизу точно не було, як і не було ознак того, що вони із нею якимось чином пов'язані». «Професоре Максвелл, ви колись бачили колишчара?» «Кілька раз, кілька років тому». Один із них десь із місяць перебував в Інституті часу. Він мені якось потрапив на очі. Тобто ви би впізнали, коли щара, якби його побачили? Так, саме так, запевнив Максвелл. Я бачу, ви розпочали з однієї із планет системи генотової шкури. Ширилися чутки про дракона, що водиться там, сказав Максвелл. Не підтвердження. Та й фактаж був доволі поверховий. Але я вирішив, що це все ж таки потребує дослідження. Дрейтон звів брову. «Про дракона?» – перепитав він. «Я розумію», – сказав Максвелл, – «що для тих, хто далекий від моїх наукових зацікавлень, ймовірно, важко осягнути можливість дракона. Проблема в тому, що немає жодних, навіть найменших доказів того, що такі створіння колись реально існували. Це попри той факт, що легенди про драконів глибоко закорінені у фольклорі Землі та деяких інших планет. Феї, гобліни, тролі, банші – всі вони у нас наявні». Зодітий у плоть і кров, але жодних слідів дракона. А найпотішніше те, що земна легенда не є фактично людською легендою. Маленький народець теж має свою легенду про дракона. Я інколи припускаю, що вони могли бути тими, хто передав її нам. Але це тільки легенда. Немає доказів. Він зупинився, почуваючись трохи ні в цих, ні в тих. Хіба міг цей флегматичний поліцейський, який сидів за столом навпроти, цікавитися легендарними драконами? Я перепрошую інспекторе, сказав він, що дозволив своєму захопленню улюбленим предметом зайти так далеко. Я чув, що легенди про драконів могли виникнути з прадавніх спогадів про динозаврів. Я теж таке чув, сказав Максвелл. Але це видається неможливим. Динозаври вимерли задовго до появи людства. Тоді маленький народець. Можливо, сказав Максвелл, але неправдоподібно. Я знаю маленький народець і розмовляв з ними про це. Вони давні значно давніші за нас людей, але немає жодних даних про те, що аж настільки давні. Та й навіть якщо настільки, то вони не пам'ятають про це. Так, їхнім легендам і переказам мільйони літ. Вони фантастичні довгожителі, проте не безсмертні. Відтак у цій ситуації традиція передачі легенд від покоління до покоління видається найтривкішою. Дрейтон зробив жест, яким наче відмахнувся від драконів і маленького народцю. «Ви направлялися до енотової шкури», – сказав він, – «але туди не добралися». «Це правда. Я потрапив на ту, іншу планету. Криту, кришталеву планету». Кристалево, «Якийсь тип каменю. Може, кварц. Хоча я й не впевнений. Це міг бути і метал. Там був якийсь метал». Дрейтон спокійно перепитав. «Ви не знали перед відправленням, що вас занесе на цю планету?» «Якщо ви маєте на увазі змову», – сказав Максвелл, – «то ви далекі від правди». «Я був дуже здивований. Але, здається, не здивовані ви, якщо на мене чекали тут». «Не особливо здивований», – відповів Дрейтон. «Це вже траплялося раніше, двічі». «Тоді вам, напевно, щось відомо про цю планету?» «Нічого не відомо», – сказав Дрейтон. «Хіба те, що десь є планета, яка використовує незареєстрований передавач і приймач, послуговуючись при цьому і незареєстрованим сигналом? Коли оператор тут...» на Вісконсінській станції прийняв їхній сигнал про відправлення, він попросив їх почекати, поза як усі приймачі були зайняті. Після цього зв'язався зі мною. «А ті інші двоє?» «Вони тут. Обидва були адресовані на Вісконсінську станцію». «Але якщо вони повернулися?» ота тому ж би і справа», – сказав Дрейтон. «Вони не повернулися. Ну, можна було б сказати, що повернулися, але ми не змогли з ними поговорити. Характеристика хвилі була порушена». І вони відтворилися неправильно. Геть переплуталися один з одним. Обидва чужопланетяни, а Мішанка зробилася така, що ми довго з'ясовували, ким би вони могли бути. Та й навіть тепер ще не впевнені цілком. Мертві? Чи мертві? Абсолютно. Доволі жахітна історія. Ви щасливий чоловік. Максвелл з якоюсь натугою знизав плечима. Так, мабуть, такі є, підтвердив він. Ви могли подумати, сказав Дрейтон що ті, хто опікується передавачами матерії, мали би спершу впевнитися, що знають, як це працює. Та й не втямки ще, скількох пасажирів було перехоплено неправильно на їхній приймальній станції. «Але ж ви б знали», – заперечив Максвелл, – «ви повинні би знати про подібні зникнення». Станція негайно відрапортувала б, що такий чи такий-то не прибув. «Ось тут і сміх, і гріх», – сказав Дрейтон. «Зникнень не було». Ми майже впевнені, що двоє чужопланетян, яких ми прийняли вже мертвими, прибули туди, куди й мали прибути, оскільки жодних зникнень зареєстровано не було. Але ж я прямував у єнотову шкуру. Вони, звичайно ж, відрепортували. Нараз він заткнувся, наче його осяяла якась думка. Дрейтон повільно кивнув. Я знав, що ви зрозумієте. Пітер Максел прибув у систему єнотової шкури і повернувся на Землю майже місяць тому. Це якась помилка. Кволо запротестував Максвелл. Це було немислимо, щоб його було двоє, щоб на Землі існував інший Пітер Максвелл, ідентичний до останнього атома. Помилки нема, сказав Дрейтон. Принаймні, ми її не виявили. Ця інша планета не змінює шаблону. Натомість вона копіює його. У такому разі мене може бути двоє. Може бути вже ні, сказав Дрейтон. Ви один. Через тиждень після повернення із Пітером Максвеллом трапився нещасний випадок. Він загинув. Розділ другий. Коли Максвелл вийшов із крихітної кімнатки, в якій він зустрічався з Дрейтоном, то одразу ж за поворотом коридору побачив вільний ряд крісел і обережно всівся в одне з них, опустивши свій скромний багаж на підлогу. Це неймовірно розмірковував він. Неймовірно, що мало бути два Пітера Максвелла, а тепер один із цих Максвелів мертвий. Неймовірно, що кришталева планета могла дати апаратуру, Здатно перехоплювати і копіювати характеристику хвилі, що рухається зі швидкістю більшою від швидкості світла, і то значно більшою, бо в жодному, навіть найвіддаленішому пункті галактики, об'єднаному мережею передавачів матерії, не поміщено розриву часу між відправкою і прибуттям. Відхилення так, відхилити нас догнати і перехопити хвилю теоретично було можливо, але скопіювати її це вже ні в які ворота не влазить. Дві неймовірності, подумав він. Дві речі, які не могли статися. Хоча коли б сталася одна з них, то чому б не статися й іншій? Якщо характеристика хвилі була скопійована, то його неодмінно мало появитися двоє. Один, котрий попрямував у систему єнотової шкури, і другий, котрий матеріалізувався на кришталевій планеті. Але якби той інший Пітер Максвелл справді попрямував до єнотової шкури, то він мав би ще бути там, чи принаймні ось, ось повернутися. Бо ж він планував залишитися там хоча б на шість тижнів, а може, й на довше, якщо виявиться, що для з'ясування проблеми дракона потрібно більше часу. Він побачив, як трусяться його руки, і, присоромлений цим стиснув їх та заховав між колін. Не потрібно піддаватися паніці, заспокоював він себе. Щоб не трапилося, він мусив зберігати спокій. Та й жодних фактів нема, жодних серйозних фактів. Він знав тільки те, що йому сказав представник Служби безпеки. А цій конторі він не надто вірив. Може, це заченісінький викрут поліції, що мав на меті змусити його говорити. Хоча це могло й статися. Це могло насправді статися. Але навіть якщо це сталося, то тим більше треба дати собі раду з цим. Тобто перед ним зараз стоїть важливе завдання, де для помилок нема місця. Виконання цього завдання могло значно ускладнитися, якщо за ним стежитимуть, хоча він не міг бути впевненим, що таке стеження буде. Можливо також, що це не матиме значення, подумав він. Найважчою частиною його плану, як йому здавалося, буде домогтися зустрічі з Ендрю Арнольдом. Зустрітись із президентом Планетарного університету непросто. У нього є важливіші справи, ніж вислуховувати теревені якогось там адюнкт професора Особливо, якщо врахувати, що цей професор не може озвучити всіх деталей своєї проблеми. Його руки перестали тремтіти. Але він продовжував тримати їх міцно стиснутими. Через якусь мить він звідси вийде і спуститься до шосе, де знайде собі вільне місце на одній із внутрішніх мобільних смуг. Через годину чи близько того він уже буде у своєму помешканні в старому університетському містечку, де й переконається, чи справду сказав Дрейтон, де й переконається, чи правду сказав Дрейтон. І він знову опиниться в колі приятелів Алеопа й духа, Гарлоу Шарпа і Алена Престона ну і всіх інших. Будуть гамірні нічні посиденьки у забігайлівці під свинею та свистком і неквапні розмови вздовж темних алей і озерна плавба на човнах. Будуть диспути й суперечки і перекази старожитніх історій і нудна академічна рутина, все, що стало сенсом його життя. Коли траса оминала пагорби на міжі резервації гоблінів, він раптом зрозумів, що чекає на цю поїздку з нетерпінням. Ні, там замешкували не лише самі гобліни, а й чимало інших з маленького народцю, і зі всіма він приятелював, чи принаймні з більшістю з споміжних. Щоправда, тролі інколи були просто нестерпними, а вибудувати справжню тривку дружбу з такими створіннями, як Банші, взагалі здавалося неможливим. Він подумав, що в цю пору року пагорби могли би виглядати розкішно. Було пізнє літо, коли він відправився у єнотову шкуру, і узгір'я все ще пишалися в темно-зелених шатрах, але тепер посеред жовтня ці убори повинні вже спалахнути всією пишнотою осінніх барв. Там, напевно, і винна червінь дубів, і дивоглядні клонові шарлати зі смарагдами, і то там, то сям, полуминистий пурпур дикого винограду, що прострочив немов павутиння всі ці барви. А повітря було наче пропахле сидром, тим дивним п'янким ароматом, що вітає над лісом у час падолисту. Він сидів спогадуючи, як два роки тому вони з містером Атулом вибралися човном уверх по ріці, у північні краї, з надією, що десь по дорозі поталанить якимось чином сконтактувати із духами, що про них повідають давні легенди о Джибве. Вони пливли по кришталево-чистих водах, вечорами розпалювали багаття на краю похмурих соснових борів. Вони готували вечерю зі зловленої риби і нашуковували дикі квіти, заховані на лісових галявинах. І бачили силу селену звірини та птаства, і загалом чудово відпочивали. Щоправда... На жодних духів вони так і не натрапили, чого зрештою і слід було сподіватися. Мало хто міг похвалитися, що заприязнився із маленьким народцем Північної Америки, поза як вони насправді були створіннями дикими, на відміну від напівцивілізованих, звиклих до людства істот із Європи. Крісло, на якому він сидів, було повернено на захід, і крізь високе, на цілу стіну вікно, він міг бачити протилежний берег річки, аж до стрімчастих урвищ, повздовж яких, Колись пролягав кордон давнього штату Айова. Велетенські забарвлені у темний пурпур скелі увінчувало блідо-голубе осіннє небо. На краєчку одного із урвищ можна було розгледіти трохи світлішу цятину Інституту травматургії, в якому здебільшого працювали, схожі на восьминогів, істоти з Центавра. Споглядаючи ці нечіткі обриси будинків, він пригадував, скільки разів обіцяв собі взяти участь в одному з їхніх літніх семінарів. Але обіцянки так і залишилися обіцянками. Він нахилився взяти валізи, бо вже було намірився підвестися, але так і продовжував сидіти. Йому все ще трохи бракло повітря, та й ноги не дуже слухалися. Він аж тепер усвідомив, що все те, що повів йому Дрейтон, стало для нього більшим ударом, аніж він очікував. І страх досі давався в знаки, якщо висновувати із отих припізнілих реакцій. «Треба опанувати себе», – самозаспокоювався він. Не варто піддаватися страху. Це аж ніяк не могло бути правдою, і безсугнівно не було нею. Нема сенсу надто вже перейматися цим, допоки існує ще шанс самому все вияснити. Він з проквола звівся на ноги, нахилився, щоб підняти валізи, а тоді на якусь мить завагався, все ще не зважуючись зануритись у гамірний розгардіяж зали очікування. Пасажири, як пришельці, так і земляни, ціле поспішали або стояли маленькими чи більшими групками. Якийсь старий білобородий чоловік, зодягнений в елегантний чорний костюм, професор, якщо висновувати з його вигляду, подумалося Макселу, стояв оточений оточенні громадки студентів, які його проведжали. На кількох шезлонгах, призначених для створінь, які не здатні сидіти, розляглася ціла родина рептилій. Двої дорослих, повернувшись обличчям до обличчя, тихенько спочивали із характерним для мовлення рептилій шипінням, про що спокійно перемовляючись, у той час як дітвора Повзала по шазлонгах і підлозі, звиваючись у тільки їм знаній грі. В одному із закутків невеликої ніші спочивало на боці якесь схоже на певну бочку створіння, поволі перекочуючись від стіни до стіни. Те перекочування, ймовірно, мало багато спільного із тим, як туди-сюди походжають по кімнаті знервовані люди. Два повокоподібні створіння, тіла яких радше були схожі на гротесні фігурки із сірників, ніж на повноцінні організми зі справжньої плоті і крові сілися на підлозі одне навпроти одного. Вони намалювали шматком крейди щось на кшталт всякого такого поля для гри, розмістили на ньому кілька чудернацької форми предметів і взялися їх швидко на всі біч пересувати, принагідно, попискуючи від захвату. «Колищарі?» Дрейтон розпитував про них. «Чи існував якийсь зв'язок між кришталевою планетою і колищарами?» «Завжди колищарі», – подумав Максвел. «Якась одержимість колищарами?» Хто знає, Можливо, у цьому і є якесь раціональне зерно, адже про них майже нічого не відомо. Вони з'явилися таємничо, з якихось задвірків космосу, як ще одна потужна культурна група, що, продершись крізь галактику, в ряди годи контактує вздовж дедалі обширнішої лінії кордону за аванпостами людської культури. Стоячи там, він пригадав той перший і єдиний раз, коли зустрів колишара. Студента, котрий прибув з Інституту порівняльної анатомії в Ріо-де-Жанейро, на двотижневий семінар в Інституті часу. Університетське містечко в Ісконсі, не згадував він, напрочуд зворохоблене такою подією, аж гуло балачок на цю тему. Проте мало кому поталанило хоча б краєм ока глянути на легендарне створіння, поза як воно не полишало приміщення, де проходив семінар. Максвелл нагадав собі ту мить, коли, поспішаючи коридором на домовлений із Гарлоу Шарпом Ланч, побачив, що на зустрічі йому кодиться колишар. І відтак згадав своє перше враження – шок. А причина лише в колесах подумалося йому. Жодне інше створіння у дослідженій частині галактики не мало коліс. Воно було схоже на добрячу брилу тіста, якимись чином підвішено поміж двома колесами, вісь яких проходила десь посередині. Колеса були огорнуті хутром, а їхні краї роговіли. Нижна частина живота звисала нижче осі коліс, нагадуючи наповнений мішок. Але зблизька це виглядало ще огидніше. Звисаюча частина живота виявилася зовсім прозорою і заповненою клуботливою масою, до 100 дерко кольорових черв'яків. Максвел знав, що ці в'юнкі об'єкти в тому потворному драглистому животі були якщо не черв'яками, то принаймні якимись інсектами чи формою тотожною земним комахом. Оскільки коли щарі були механізмом-вуликом, то їхня культура складалася з багатьох таких механізмів вуликів, кожен із яких був колонією комах або якихось інших відповідників. Після зустрічі з таким типом створінь, неважко було повірити у ті страшні колишарські історії, які докочувалися з далеких і неспокійних прикордонних районів. І якщо ці страшні історії були правдою, то в такому випадку, вперше з часу виходу в космос, людство таки стикнулося з тим гіпотетичним ворогом, на якого впродовж стількох літ побоювалося натрапити. В людина стикалася з багатьма дивними, а інколи навіть страшними створіннями, але жодне з поміжних, розмірково Максел, не могло навіть дорівнятися до цього страхіття, підвішеного на колесах вулика із комахами. Навіть сама думка про таке могла спричинити нападну доти. Зараз тисячі чужоземних створінь гостювали на Землі, щоб вступити у котрість із нещисленних інститутів чи займатися дослідженнями на обраному факультеті. Відтак ціла планета перетворилася, по суті, на гігантський всегалактичний університет. І з плином часу подумав Максвелл, коли могли б влитися в ту всегалактичну людність, яка роїлася в інститутах Європи, якби лише можна було вибудувати із ними хоч місток порозуміння. Але цього поки що не було. Чому сталося так, дивувався Максвелл, що вже сам вигляд колишарів суперечить усім основам людськості, і це попри те, що зі всіма галактичними расами, з котрими налагодили контакт земляни, якось та й вдалося зжитися. Тут у цій залі очікування можна було побачити добру вибірку істот, що стрибали, повзали чи плавали, і походили з багатьох планет найрізноманітніших зірок. Земля стала галактичною плавильнею, думав він, місцем, де зустрічалися створіння із тисяч зірок, щоб ділитися один із одним своїми думками та культурами. «Номер 5692!» – прокричав гучномовець. «Пасажир номер 5692! У вас всього 5 хвилин до часу відправлення! Кабіна 37! Пасажир 5692! Будь ласка, терміново пройдіть у кабіну 37!» Максвел замислився, куди міг прямувати номер 5692. У джунглі головного болю номер 2, До зловісних, мордованих вітрами крижаних міст Юдолі 4? на пустельні планети вбивчих Сонць, чи на будь-яку іншу із тисяч і тисяч планет. Звідси на кожної з них можна було добратися за удар серця, поза як усі ці планети були поєднані системою трансмітерів, на створення якої витрачено стільки років і зусиль, що страшно уявити собі ті перші кораблі-розвідники, яким довелося пробиватися крізь морок безмежної порожнечі. А втім, як це роблять і по сьогодні, повільно і болісно розширюючи периметр знаного людиною Всесвіту. Шум у залі очікування то наростав, то стихав, повнічись нервовими закликами до пасажирів, які спізнювалися чи десь запропастилися, безнастанною лопатнявою, озвучуваною тисячами розмаїтних голосів і сотною різних мов, човганням і перестуком безліку ніг. Він нахилився, підняв валізи і попрямував до виходу. Не встигнувши зробити навіть трьох кроків, Максвелл мусив зупинитися, щоб пропустити вантажний візок з резервуаром, заповнений тьмавою рідиною. Крізь мерклу рідоту всередині резервуара він розглядів обриси якогось дивоглядного створіння. Найвірогідніше – мешканця котроїсь рідкої планети, причому такої, де рідиною була не вода. Здогадно, це був науковець, що прибув на запрошення якогось із інститутів філософії чи однієї з дослідницьких установ. Коли візок із резервуаром проїхав, Максел пішов собі далі і, проминувши вихід, опинився на пригарному брукованому майданчику, що опадав терасами вздовж еспланади, біля підніжжя якої знаходилися мобільні смуги шосе. Він із задоволенням відмітив відсутність вервечки почекальників, що траплялося не надто часто, Вдихнув на сі легені повітря – чистого, свіжого повітря із гострим присмаком холодної осені. По тижнях, проведених у мертвій, затрій атмосфері кришталевої планети, це було невимовно приємно. Відтак рушив сходами вниз і ще здалеку запримітив оголошення, розміщене на таблиці відразу біля входу на мобільні смуги. Оголошення було величезним, а його набраний давньоанглійським шрифтом текст із непохитною гідністю звістив. Вільям Шекспір Еск. Із Третфорда на Ейвоні, Англія. Як таке сталося, що я не писав п'єс? Під агідою Інституту часу. 22.10. Початок о 20.00 в аудиторії Музею часу. Квитки доступні в усіх агенціях. Максвел. почув він позад себе і звернувся. Від входу на зустріч йому біг якийсь чоловік. Максвел опустив валізи, припідняв руку для привітання, а відтак поволі її опустив, зрозумівши, що не впізнає того чоловіка. Чоловік із бігу перейшов на швидкий крок. «Професор Максвел правильно?» Запитав він, коли наблизився. «Я впевнений, що не помиляюся». Максвелл із почуттям ніяковості вимушено кивнув. «Монті Черчилль», – назвався чоловік, подаючи руку. «Ми зустрічалися десь рік тому, на одній з вечірок Ненсі Клейтон». «Як поживаєте, пане Черчилль?» – доволі прохолодно запитав Максвелл. «Він уже пригадав того чоловіка, принаймні його ім'я, якщо не обличчя. Начебто юрист», – змислив він, хоч і не був щодо цього впевнений. Здається, займався посередництвом, залагодженням різних оборудок. Один із тих, хто спроможний влаштувати все, аби лише клієнт міг це оплатити. «О, чудово!» – радісно вигукнув Черчилль. Щойно не повернулися з подорожі? Досить короткої. Але як це приємно повертатися на землю. Всюди добре, але вдома найкраще. Тому, власне, і гукну вас. Перше знайоме обличчя, яке побачив за кілька тижнів». «Я радий, що гукнули», – сказав Максвелл. «Повертайтесь у містечко так, я саме прямував до шосе. Немає потреби, мовив Черчилль. «Неподалік мій автоліт, припаркований на бічному майданчику. Там знайдеться місце для нас обох, та й ви доберетеся додому вмить. Максел вагався. Йому не подобався цей чоловік, але сказане ним було правдою вони доберуться туди одним махом, а йому дуже хотілося опинитись у містечку якомога швидше, поза як на нього чекали справи, що потребували невідкладного вияснення. Це дуже люб'язно з вашого боку сказав він, якщо ви впевнені, що там стане місце для нас обох.